A fost odată la Izola Nera. Izola Nera. Izola Nera. Acest plan mi-a reușit tocmai, A fost cea mai îndrăzdeasă și cea mai bine răsplătită dintre viruințele mele. Acum 12 ani, eram foarte tânăr, nu împlinisem 30 de ani și Consiliul ordinului aprobase cu greu să-mi dea comanda celei mici scadri. Am făcut planul mai întâi în cabina mea, cu acest servitor credincios, Nicola, de care nu m-am despărțit nici când am căzut sclav împreună cu el ce-a fost atunci când ne am întors cu 1400 de sclavi eliberați acasă? Ardeau focul și iau oameni de-a lungul Maltei ca la nuntă cât treceam încet pe lângă ei. Atunci m-a făcut Papa Conte Roman. Senior, da, de cele șase luni în galere, vă mai amintiți? Mai sunt galere și acum? Se mai găsesc, desigur, destule alta. Am stat sub corabie, înlănțuit de scânduri gol, alături de Nicola și alți 40, timp de șase luni, aproape zi și noapte.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 Mă duc la bucătărie să dau ordine. Și nu uita, Pietro. După ce pleacă Musafire, mergem în ceas cu gontola pe mare. Și dormim în chioșcul nostru, ca într-un cuib înconjurat de apă. A venit acel cavaler să intre Am plăcerea să vă salut, seniori profetitoare Nu mă interesează plăcerea dumii Cine ești dumneata? Excelență, m-ați Cine eu? ești dumneata? Sunt cavalerul Marcelo Mariani, din familia Mariani, înscrisă în Carta de Aur de la 1214, iar de la 1534, baroni ai Sfântului Imperiu. Nu mă interesează familia, Dumitale. Mă interesează să-mi spui cine ești dumneata. Am crezut că de vreme ce m a schimbat, știți cine Dacă sunt. Dacă nu mi-ai părea prost ca un păun, aș putea lua asta drept o brăznicie. Dar s-ar putea să fie amândouă. Senior. Din nefericire e și comandantul fregatei Velocita. Da, signor. Asta e mai mult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 Dar în luptă nu vei fi cu oamenii dumitare. De deci ce aș merge să comand eu acolo unde nu mă pricep? Comanda mea, dacă îmi permite excelența voastră să remarc, are un caracter reprezentativ. Eu nu merg la luptă cu astfel de comandanți. Vreau ca meritul să fie merit. Răspunderea, răspundere. Iar răsplată, răsplată. Aici, pe masa asta, ai fântie de scris și o pană. Scrie-te, rog, și semnează o scrisoare către Probeditorul Flotei, prin care ales că, nefiind marinar, nici prin chemare și nici prin pregătire, renunți la comanda Fregatei în și la orice grad ofițeresc în flotă. Nu pot semna o astfel de scrisoare. E dorința mea asta. Am cereți un lucru nedrept. Nu pot discuta cu dumneata chestiuni de dreptate. Este dorința mea ca dumneata să scrii și să semnezi această scrisoare. Înțelegi?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 Având în vedere că sunt necesară în însărcinările mele de la seniorie, se va găsi poate cine să mă scoate din fiare. Mm. Scoate sabia și o numai decât în grădină. Seniore. Pornește înainte. Am să te arăt eu ce înseamnă să-l insult pe Pietrograla. Nu am vrut să vă insult, am vrut numai să mă apăr. Mai insultat? Când îți închipui cu o măsură luată de mine, poate fi anulată prin astfel de intervenții. Și mai ales când îndrăznești să-mi spui mie, acest lucru, este o nerușinare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 care n-au fost gândite de 3000 mii de ani. Ai înțeles? plăceri, plăcerii o vreau și eu, dar mă dezgustă micimea precaritatea poftelor voastre. ce Nicola? Signor, marchiza care așteaptă în gondolul suportiv și vă roagă să aveți bunătatea să îngăduiți cavalerului. Mariani să coboare la intrare. Nicola!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 Datoria unui Sigisbeu este să se arate Un adorator delicat și stăruitor Și bune maniere Dar ce valoare pot să aibă niște maniere Dacă ele sunt așezate pe un temei de intrigă și Nu Numiți dragoste goana asta oarbă și întărătată după femei Cât mai multe femei Dar când e vorba de femei Numărul nu poate avea nicio semnătate. Dragoste e preferință exclusivă Sau nu mai e nimic Când o femeie preferă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 Vorbește chiar despre iubire. Spune, alta. crezi că aceste orătănii sunt în stare să iubească? <gântu -i> Dar ce glumbă! Nu! Nu! Iubirea are nevoie de timp și de deplinătatea unei vieți întregi ca să prindă rădăcini puternice. Conte, este cu neputință să mai rămân. Nu trăim în aceeași lume și nu mă puteți înțelege. Nu știu cum să fac să mă înțelege. Dar mai presus de toate,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 Monada mea, care mi a descoperit iubirea. Nu. nu, mi răspunde nimic cauda. De altfel trebuie să plec. Vreau să mai trec iar... Da. L-ai putea recunoaște? Da, dar îl și cunosc. l, -l cunoaște, într-adevăr? Da. Am slujit acum șase ani la baroana Gettinger. Venea adeseori pe acolo. Ascultă, Fania, caută să. No, nu, nu... Nu, pot, pot să plece. Da. Bine, sincer. Fania! Da. Fania, alargă și caută să ieși înaintea celui cavaler. Ale, adică. vezi să-mi te recunoască. Pun o mască. Da. Spune-i să aștepte mâine dimineața la Florian. O mască în galben ne va pune mâna pe umăr. Da. Să o urmărească, fără să întrebe nimic. Okay. <laughs>